i Otca i Sina, i Svetoga Duha braći i sestre u ovom trenutku a želimo da tako bude ako ne danas a ono u nekom od narednih naših liturgijskih sabranja ove riječi koje smo čuvali trebali bismo da prihvatimo kao riječi onoga koji nam ovu poruku i ovu šalje sa nadnebesnog prestola, sa onih vrhovnih visina iznad kojih ne postoji ništa više a ispod kojih se nalaze sva visoka imena i Mihajlovo i Gavrilovo mislimo na domaćine ovog svetog hrama arhistratege nebeskih sila koji nose velika imena i žive na velikim visinama međutim i njihova imena nalaze se ispod imena onoga koji nam se u ovom trenutku obraća i sa nama, jest. Ovaj mali vhod na koji smo navikli, gledajući naše sveštenike kako idu ne sa cegerima, ne sa koferima, ne sa bankovnim računima i punim džepovima novca, sa raznim knjižurinama, receptima, nalazima, nego obučeni u svešteničko djejanije, noseći u rukama samo jedno i jedino potrebno, dakle svešteno jevanđelje, ne ostajući sakriveni u utaru, nego otvoreno i smjelo krećući ka, ka narodu i prošavši kroz narod, Oni, braćo i sestri, dakle, sveštenici, a u ovoj liturgiji, evo mi, u Božjoj milosti ovdje postavljeni i radi nas i radi našeg spasenja, ali i radi vaše vječne koristi, mi smo zapravo simbolizovali i simbolizujemo prisustvo samoga Boga. Evanđelje koje je prošlo kroz ovaj hram, to jest kroz ovaj grad, Jeste prisustvo samoga Boga. Ušavši na carske dveri, ostavivši ga na časni presto, mi smo krenuli gore ka gornjem mjestu, time simbolizujući da onaj koji će nam se ubrzo potom obratiti sjedi na gornjem mjestu. Kao sami Bog i vječni arhijerej I poslije čitanja svetoga apostola, on sam, obratimo pažnju braće i sese, jer ako to propustimo, ova liturgija će biti još jedno od dosadnih sabranja. Ako obratimo pažnju, može se desiti da baš ovog dana ner srca, blagodatni ner pokrene naš život na drugačiji način. I da nam, i ovaj hram i ovaj grad i ovo vrijeme i ovaj život budu potpuno novi Zahvaljujući tom događaju koji se upravo odigrava i u kome smo uzeli učešće Dakle, nama se obraća sam Bog, braće i sestre Bez obzira što jevanđelje čitaju sveštenici Sam gospod govori, vi ste čuli na početku gdje se kaže Reče Gospod priču ovu. To što je on pričao u ono vrijeme, u Jerusalimu, što je pričao u one dane na Svetoj gori, svetogorskim monasima, što je pričao širom svete vaseljene, to nas treba da raduje, ali najvažnije je to što se on nama danas u ovom gradu obraća, uživo u konkretnom vremenskom Terminu i u ovom prostoru svetoga hrama, svetih angela. To je veliki trenutak, veliki događaj za svakoga od nas. Recimo, slobodno, najveći događaj, jer od ovoga ne može ništa uzvišenije da nam se desi. A od onoga koji nam sad govori, ne postoji niko veći, braći i sestri. To je jedino rodni sin Otca našega nebeskoga, on nema drugog dijete, on nema drugoga sina, on nema drugoga logosa, on druge riječi nema, on samo kroz njega govori. I pogledajte kako smo se mi danas udostojili tog velikog blagoslova, da nam Otac nebeski, kao one dane, svetim apostolima, I kroz svo vrijeme, svete crkvene istorije, evo i nama u ovom hramu, i u ovom gradu, i u ovim vremenima, govori kroz Sina svoga. Pričajući nam priču, zapravo, viječeći naše rane i čuvajući nas od bezumlja. Iskoristim ovaj termin A mogli bismo na ovoj priči da se zadržimo čitavu godinu, da nam uopšte ne bude ni tijesno, ni dosadno, da ne poželimo da izađemo iz ovog hrama, iz ovog ambijenta, ali recimo samo ovo, obratimo pažnju na ovu priču o bezumnom bogatašu. Zašto je važno? Zato što se danas, braće i sese, nalazimo u atmosferi velikog bezumlja velikog bezumlja pandemija bezumlja ogromnih razmjera vi vidite da ovi magacin i ovog bezumnog bogataša sve više niču oko nas nose određene, određene imena određenih brendova, firmi to su braće i sestre koncentracije bezumlja sticanje zemaljskih blaga na bezuman način Bogaćenje truležnim, a siromaštvo Bogom, onim koji je jedini bogati, jedini izvor vječnog bogatstva. I uopšte nije bezopasno živjeti u takvoj atmosferi. Boles zrači, grijeh zrači, bezumlje zrači, demoni koji su se prvo razboljeli na nebesima, želeći da budu bogati bez Boga, Upavši u bezumlje, spustili su ga na zemlju i zarazili naše praroditele, pramajku i praotca, istom tom satanskom željom da budu bogati bez Boga. A ovaj bezumni bogataš je tipičan primjer takvog bolesnika ili bezumnika, kako ga gospod naziva. I zaista, uopšte nije bezopasno živjeti u ovom vremenu. Zato je ovaj melen koji nam Otac donese i evo posla, kako, kuda, kroz koga, pa kako će ako ne crku svetu pravoslavnu, kako ako ne svetu liturgiju i kako ako ne sina svog i kroz riječi njegove melemne, životvorne, celebne. I ovaj dan i ovo Evanđelje treba dobro obraćati se da zapamtimo. Vidite, ima nešto što je mnogo važno, što treba da znamo i što treba da primjenjujemo, a ovaj bezumnik to uopšte nije primjenjivao i zato i pogodio do ovih razmjera. Svi mi manje više bolujemo od ovih bolesti, a to je bolest srebro ljublja, opasna bolest, opaka bolest, do te opaka, da je judu nesrećnoga zarazila i na vječno Pogubile i večnoj muci predale, zbog srebroljublja. Zašto? Zato što je u prisustku živoga Boga, svedržitelja, imao kesu i u njoj sabirao. Zašto? Da bi se osigurao, da bi se osjećao bezbirni, da ima zaliku, da ima ušteđevinu pored živoga Boga. I kako je završio, braće i sestre? Htio je da poveća iznos za 30 srebrnika. Prodavši Boga, za 30 srebrnika, strašna bovest, opasna bovest, srebro ljublje ili demon srebro ljublja je jedan od najupasnijih neprijatelja žive vjere, a posebno nas, pravoslavnih hrišćana, koji bi trebali da, os, da se osjećavamo kao djeca Božja, I da sve bude naše, braćo i sestre I sunce, i mjesec, i more I sve što je u njegu I zemlje, i sve što je na njoj Bukvalno sve Da osjećamo kao naše Jer je očevo Sve što je Hristovo da bude naše Zar nam ova sve liturgija To ne potvrđuje Zar mi u ovoj svetoj liturgiji Ne baratamo Potrebimo taj, taj Izraz Navikli smo sad na Na takvu vrstu komunikacija. Zar mi baratam u ovom trenutku, evo mi sveštenici u vaše ime, sa najvećom svetinjom, sa tijelom i krvlju. mi ćemo za koji trenutak, braću i sese, samoga Boga, njegovo svešteno tijel, uzeti i rukama razdobiti i podijeliti na onoliko komada koliko je potrebno. Mogli bismo smo iz ovog hrama Da nahranimo čitav herceg novi Ali nema potrebe Jer gospodje u ovom gradu I ovom regionu postavio Instalirao mnoge pekare Odnosno hramove gdje se živi Nebeskih hleb dijeli narodu Zato nije potvrda da je sve naše Ako nam je Otac Nebeski Sina dao u ruke I sin nam se daje Kroz svetu liturgiju Uzmite Jedite ovo je tijelo moje. Pite iz nje svi. Ovo je krv moja. Novo gazavite, uzmite i jedite, bogatite se, budite bogati, budite bogovi. Zato nije potvrda, jes. Drugje nema i neće biti. Zato se moramo čuvati svebroljublja. Jedan od modela Podsjetimo se na njega, strašnih modela, terapeutskih modela, ubitačnih za duhove iz podnebesija, a među njima i za duha srebroljubja, jeste sjećanje na smrt, moćno otačko apostolsko oružje, moćno oružje naše crkve. Ovaj bezumni bogataš. zaboravio je na smrt. Uzmi, jedi, pi, veseli se, zaboravio da će da umre zaboravio na mogućnost da može da umre upravo te večeri kako mu se i desilo zato i mi braće i sestre moramo da se sjetimo tog olužja sjećanja na smrt ono u sebi nosi ogromnu razornu silu u odnosu na naše neprijatelje i tek sa tom mišlju mi možemo normalno da i Bogom da se bogatimo zašto? Zato što sjećanje na smrt Govorimo o sjećanju na smrt U liturgijskim okvirima I u prisustu Vaskarskog Boga Ne dozvoljava ničemu Da priđe srcu Jer će smrt neminovno Odvojiti sve nas Od sveg našeg imanja I bogatstva Samo od jednog ne može da nas odvoji Od onoga Kojim se bogatimo U crkvi U liturgiji, u svetim tajnama i u svetim ruinama. njega ne može smrt da oduzme od čovjeka. Njega u našem srcu ne može da odvoji. To bogatstvo, braći i srst, ni vrijeme, ni smrt, ni demoni ne mogu da odvoje od čovjeka. I zato svi sveti oci, sveti apostovi, uopšte naša sveta crkva, uči nas... I ovim svetim evanđeljem, nemojte da se razbolite, nemojte da postanete malo umni, nemojte da budete bezumni. I mi, braćo i sese, i svako od vas, koliko je večeras može da bude pozvano, večeras angel može da dođe po nas i da traži dušu našu. Ako ga je gospod pozvao, on će uzeti, a ono što smo sabrali, pomećemo, braćo i sese. Zato je mnogo važno biti mudar, kako kaže apostol u ovom obraćanju, živite mudro, pazite kako živite, zli su dani, pazite koga slušate, pazite ko vas uči, povjerite vektore duhovnosti, povjerite mape životne, vrijeme odlazi, mnogi su prevlašćeni, mnogi su obraćali sve se bezumnji, mnogi su na onaj svijet otišli nespremni. То je silomašni, bez бога, A kako ćeš bez Boga u vječnost? To je strašno, braći se, to je užasno. Bez Boga u vječnost. Prazan, pun javuka i škrguta zuba. Zato prepoznajmo ovu liturgiju, ovaj naš храм i sve naše svete hramove, naše svete pravoslavne vjere. Kao domove hleba, kao vitlejevi, Prepoznajmo našu liturgiju kao istočnik vječnog i netruležnog bogatstva. Prepoznajmo smrt kao našu pomoćnicu u borbi protiv važnog života. Jer onakad ji uzmemo u ruke kao oružje jer je Bog dao smrt da ratujemo protiv važnog života, da odagnamo od sebe bezumlje, truležna bogatstva ono što ne možemo na na onaj sviđo da ponesemo i da stičemo besmrtnog Boga kroz liturgijski život kroz redovno učešće u svetim bogosluženjima, primanje bogatstva blagodati kroz svete tajne i kroz svete krvine jer svete tajne ne mogu bez svetih krvina ako smo primili u crkvi bespobodno primili na dar, i sami treba da dajemo, ne da stičemo, nego da dajemo. Provjeri, uzmi sto evra, daj ih, u ime Hristovo dobit ćeš dvije stotine. Uzmi sto daj ih u ime Hristovo, daj ih kao hrišćani, daj ih kao sin Otca Nebeskoga. Ima da ti dođe, nećeš znati šta ćeš sa njima, kao što su radili naši sveti Otci. To je finansijska konstrukcija. Da dajemo, da i sestrih, Jer naši istočnici su neiscrpni, treba davati, Bog daje, uzmite, jedite, i mi treba da dajemo, da se ne plašimo, kako ću, nemamo, ću imati za sutra. Pusti sutra, sutra će gospoda donese, puno blagosvog. Ne smijemo da sumnjamo, jer Bog naš je sve držite, Bog naš je bogat kako je naš starac Sava. Ski monah govorio, kad su mu uvaljivali virus bezumlja, kako ćeš oče, pa nemaš, pa ne može se. On je govorio, Bog je bogat i po mu je bival, uvijek mu je gospod davao, sve u izobiju. I mi, kao djeca crkve, najbogatije majke, treba tako da živimo i da se liječimo od bezumlja ukoliko smo njime zaraženi, Vraćujući se svetim prestorima, vraćujući se svetim krstovima, svetim praznicima, svetim tajnama, posebno svetoj liturgiji, kroz pokajanje se i ispovjest, oslobađajući bolesti strasti i postajući bogati Bogom. Da takvi budemo i u vremenu, i u neprovaznoj, i u bogatoj vješnosti. Neka tako bude. I